Ezek a felfedezések álmulatba ámulatba ejtették a világot. A sense of awe and the sense of it. De milyen áron? Death was with this from the very Lerántjuk a leplet az ősi relikviák sötét múltjáról. They were to stay Vadonat új sorozat. Elátkozott kincsek. Június 15-én csütörtökön indul a Viásat Historián.